А таки схожий. Увесь чорний, ще й роги стирчать. Які роги? Що це вам намарилося? Я пригладив п'ятірнеї чуприну. Обличчя незнайомця трохи прояснилося. О, то ж не роги. То у вас волосся так стирчало, а я вже подумав, що мене просто до чортів у пекло. Він почав неохоче пробувати їжу, але трохи пожувавши, натужно проковтнув і вже не торкався тарілки. А ви часом не тихий? По місцевому радіо передали, що двох дисидентів у Палаці культури судитимуть. Ви трохи не вгадали. Я посправник тихого. Руденко? Так, Руденко. Обличчя співкамерника і зовсім прояснилося. В очах засвітилася довіра. Він охопив мої руки, ніби зустрів близького родича, і почав їх радісно трясти. То це ви є Руденко? Я про вас давно знаю, слухаю всі радіостанції, про вас часто згадують. «А чого це ви в пантофлях?» – поцікавився я. «Мені бать не видали». «Вай-вай, де ви таке бачили, щоб міліція пантофлі видавала?» «Я собі пораюся в садку, а вони прийшли, руки у браслети, ну і сюди, в оцю преисподню». «Один із них хотів до хати зайти, аби щеблети винести, а я його і почав благати. Не ходіть до хати, там холера, мені й у пантофлях добре». Він засумнівався. «Чи ви не жінку холерою величаєте? «Та все ж у хату вони не пішли». І то слава Всевишньому, бо якби пішли... Чого ж вони від вас хочуть? Я, бачите, також дисидент. І вони це почали розуміти. Тільки бач, у вас своя лінія, у мене своя. Розкумекали. Ви що, підпільну друкарню тримаєте? Ну, не зовсім, щоб друкарню. Я їх не друкую, але зберігаю. Оце саме жінка витягла із підпілля, аби просушити, бо знаєте, вже й гнити почали. Порозкладала по всій хаті. Ногу поставити ніде, а мені каже... Піди, Мосю, постережи, аби якусь сусідку посіль чи перець не чистий не привів. А вони мені браслети на руки і до вас у гості. Слава Богу, ви доброю людиною виявилися. Та що ж ви там сушите? Листівки? Ах, Боже мій, який ви не догаднули. Навіщо мені листівки? То по вашій лінії. У мене лінія інша. Гроші. Багато грошей. Я ненавиджу цю державу так само, як і ви. Тільки боремося ми по-різному. А за що ж вас у садку схопили? «Дурниця! Я начальником цеху на молокозаводі працюю. Одному тузові везеш, другого завидки розбирають. Отож ж не доводив, але це легко виправити. Моя я знаю, що треба робити, завтра я на волі буду. От якби в хату завалилися, не доведи, господи! А ви не боїтеся, що я вас видам?» Він довго дивився мені в обличчя тупуватим, безтямним поглядом. «Ви? Навіщо так жартувати?» «Дисидент дисидента видати не може». Як видно, ця людина і справді вірила, що вона обкрадає державу вищих політико-моральних міркувань. Злодій обирає собі роль, яка його звеличує у власних очах. Наступного вечора я вже не застав дисидента в камері. Мабуть, його вірна дружина встигла висушити підпільні мільйони і повернути додому свого дещо інфантильного мусю. А може це була якась нерозгадана мною містифікація. «Якщо це справді так, то вона й досі лишається нерозгаданою. Принаймні, я тут нічого не вигадав», – списав буквально з натури. Перші три дні суду майже не запам'яталися. То було безлике бюрократичне дійство, котре не піддається описові, саме через свою безликість. А родичам про суд не оголосили, в залі сиділи надійно перевірені люди, атмосфера була насичена ненавистю до підсудних. Але на четвертий день Воронок завернув на подвір'я Палацу культури – де відбувався суд, і я почув негучні жіночі голоси. Мені навіть здалося, що я чую голос Таїси. Серце відразу ж стиснулося від болю. Мені було добре відомо, як оболіває за мене сестра. Не себе було шкода, її любу мою сестричку. То була єдина людина в цілому світі, яка був потрібен яким завгодно, в славі і не славі, бо вона, мабуть, не дуже й тямила, чого ми прагнули і за що каралися. Після один розворот воронка, у склі дверей з'явилося зелене подвір'я, що поросло з порушом. А вже за мит, серед інших людей я добре побачив їх обох – Таїсу і Раїсу. Раїса помітно схудла і виглядала дівчиною. Трималася вона без нагарного смутку, просто і природно. Вона обмацувала очима воронок, сподіваючись побачити мене. Але я був далеко від скла, мене зовні не було видно, зате я почув їхні дві фрази – Раїса сказала, «Їх отам випускатимуть біля входу». Таїса запитала, «А в якому школя?» Я зрозумів, що наші з тишим воронки до двору заїхали разом, та коли мене випустили з машини, я бачив перед собою тільки бетонний поріг і товсті дубові двері.